Gânduri despre Cartea Apocalipsei De Lengold White Capitolul 20 Spiritism Un dragon cu mii de capete Pericolul doctrinelor spiritiste Deja se introduc în mijlocul poporului nostru învățături spiritiste care vor submina credința celora care le dau crezare. Teoria că Dumnezeu este o esență care străbate prin toată natura este una dintre cele mai subtile înșelăciune ale lui Satan. Ea înfățișează greșit pe Dumnezeu și este o ocară la adresa puterii și măririi sale. Prin păcat, starea noastră a devenit anormală și puterea care ne reface trebuie să fie supranaturală, altfel ea nu are nicio valoare. Există o singură putere care poate distruge influența răului din inimile oamenilor și aceasta este puterea lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Numai prin sângele celui crucificat există curățire de păcat. Numai harul său ne poate face în stare să rezistăm și să supunem tendințele naturii noastre decăzute. Teoriile spiritiste cu privire la Dumnezeu fac fără efect această putere. Dacă Dumnezeu este o esență care străbate prin toată natura, atunci El locuiește în toți oamenii și pentru a obține sfințenia, Omul trebuie doar să dezvolte puterea care este în lăuntrul său. Experiența din trecut va fi repetată. În viitor, superstițiile lui satana vor îmbrăca forme noi. Rătăcirile vor fi prezentate într-o manieră plăcută și lingușitoare. Teorii false îmbrăcate cu hainele luminii vor fi prezentate poporului lui Dumnezeu. Astfel, satana va încerca să înșele, dacă este posibil, chiar și pe cei aleși. Vor fi exercitate influențele cele mai seducătoare, mințile vor fi hipnotizate, corupții de tot felul, similare cu cele existente printre ante de luvieni, vor fi introduse pentru a captiva mințile. Proslăvirea naturii ca și cum ar fi Dumnezeu, îngăduința fără frâu a voinței umane, sfatul celor neleguiți, toate acestea satana le folosește ca mijloace pentru a îndeplini anumite scopuri. El va folosi puterea unei minți asupra altei minți pentru a-și îndeplini planurile sale. Gândul cel mai înspăimântător dintre toate este că, sub influența lui amăgitoare, oamenii vor avea o formă de evlavie, fără să aibă o legătură reală cu Dumnezeu. La fel ca Adam și Eva, care au mâncat fructul din pomul cunoștinței binelui și răului, mulți se hrănesc chiar acum cu bucatele amăgitoare ale rătăcirii. Agenții satanici îmbracă teoriile false într-o îmbrăcăminte atractivă, așa cum satana în grădina Edenului și-a ascuns identitatea față de primii noștri părinți, vorbindu-le printr-un șarpe. Acești agenți însuflă minților omenești, ceea ce în realitate este rătăcire de moarte. Influența hipnotică a satanei va rămâne asupra celora ce se abade la cuvântul lămurit al lui Dumnezeu către istorisiri plăcute. Satana caută asidu să prindă în cursă pe cei care au primit cea mai mare lumină. El știe că dacă îi poate înșela, atunci sub controlul său vor îmbrăca păcatul cu hainele neprihănirii și vor conduce pe mulți în rătăcire. Îmi îndrept avertizarea asupra acestui spirit și împotriva religiei false a sentimentalismului, care este tot atât de periculoasă. Fiți treji, fraților și surorilor! Cine este conducătorul vostru? Hristos sau îngerul care a căzut din cer? Cercetați-vă pe voi înși vă și vedeți dacă sunteți tari în credință. Satana face adevărate minuni. Aceste persoane trec cu vederea mărturia scripturilor cu privire la minunile lucrate de satana și de agenții lui. Cu ajutorul satanei au fost în stare vrăjitorii lui faraon să contrafacă lucrarea lui Dumnezeu. Pavel mărturisește că înainte de a doua venire a lui Hristos, vor avea loc manifestări similare ale puterii satanice. Venirea Domnului urmează să fie precedată de lucrarea satanei cu toată puterea, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 9 și 10 iar Apostolul Ioan, descriind puterea făcătoare de minuni care se va da pe față în zilele din urmă, declară Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care ei se dăduse să le facă. Apocalipsa 13, cu 13 și 14 Aici sunt prezise doar înșelătorii. Oamenii sunt amăgiți de minunile pe care agenții satanei au puterea să le facă și nu pe care pretind că le fac. Cel care se ocupă cu spiritismul, doar din curiozitate, este luat captiv chiar împotriva voinței lui. Puțini sunt aceia care au o concepție reală cu privire la puterea amăgitoare a spiritismului și la primejdia de a intra sub influența lui. Mulți se interesează de el doar pentru a-și mulțumi curiozitatea. Ei nu au o credință adevărată în el și ar fi plin de groază la gândul supunerii sub stăpânirea duhorilor. Dar se aventurează pe teren oprit, iar vrășmașul cel puternic își exercită puterea asupra lor împotriva voinței lor. Numai o singură dată să-și așeze mințile sub controlul său și el îi va ține robi. Este imposibil, prin propria lor putere, să fugă de vraja amăgitoare, ispititoare. Doar puterea lui Dumnezeu poate elibera aceste suflete prinse în cursă ca răspuns la rugăciunea stăruitoare a credinței. Satana, transformat într-un înger de lumină, lucrează cu toată amăgirea nelegiuirii. Cel care a avut puterea să ia pe Fiul lui Dumnezeu, care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, și l-a pus pe aripa templului și apoi l-a dus pe un munte înalt, ca să prezinte înaintea lui împărățiile lumii, poate să-și exercite puterea asupra familiilor omenești, care sunt mult inferioare în putere și înțelepciune fiului lui Dumnezeu, chiar după ce el luase asupra sa natura omenească. În această generație degenerată, satana ține sub control pe cei ce se desparde de adevăr și se aventurează pe terenul său. El își exercită puterea asupra unora ca aceștia într-un mod alarmant, mi s-a atras atenția la aceste cuvinte. Amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii pământești, mi s-a arătat că unii, dorind să-și satisfacă curiozitatea, se ating de diavol. Ei nu au o credință reală în spiritism și s-ar da înapoi cu oroare la ideea de a fi medii spiritiste. Totuși, ei se aventurează și se așează singuri într-o poziție în care satana poate să-și exercite puterea asupra lor. Unii nu au de gând să se implice prea mult în această lucrare, dar ei nu-și dau seama de ceea ce fac. Ei se aventurează pe terenul diavolului și îl spitesc să ia în stăpânire. Acest nimicitor puternic îi consideră prada care îi se cuvine lui și își exercită puterea asupra lor, chiar împotriva voinței lor. Când ei doresc să se autocontroleze, nu mai sunt în stare. Ei și-au oferit mințile lor satanei și el nu îi eliberează, ci îi ține captivi. Nici o altă putere nu poate elibera sufletul captiv decât puterea lui Dumnezeu, ca răspuns la rugăciunea stăruitoare a urmașilor lui credincioși. Unica siguranță acum este de a căuta adevărul descoperit în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum se caută comorile ascunse. Subiectul sabatului, natura omului și mărturia lui Isus sunt adevăruri mărețe și importante, care trebuie înțelese. Acestea vor fi ca o ancoră care va susține poporul lui Dumnezeu în aceste vremuri primejdioase. Spiritismul nu trebuie tolerat. Vracii din vremurile păgâne își iau corespondentul lor în mediumurile spiritiste, clarvăzătorii și ghicitorii de azi. Glasurile misterioase care au vorbit la Endor și la Efes, încă mai rătăcesc și acum pe fii oamenilor, prin cuvintele lor mincinoase. Dacă ar putea fi dat la o parte vălul dinaintea ochilor noștri, am vedea cum îngerii cei răi folosesc toată dibăcia lor spre amăgi și nimicii. Oriunde este la lucru o influență care caută să-i facă pe oameni să-l pe Dumnezeu, acolo satana și exercită puterea sa când oamenii se supun influenței sale, mai înainte ca să-și fi dat seama, mintea le este dusă în rătăcire și sufletul le este mânjit. Munstrarea adresată de apostol bisericii din Iefes trebuie să fie luată în seamă și de poporul lui Dumnezeu de astăzi. Nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă o sândițile, în 5 cu 11. Este adevărat că acum spiritismul își schimbă forma și acoperind unele dintre săturile cele mai condamnabile, își însușește o înfățișare creștină. Dar declarațiile lui au fost aduse înaintea publicului timp de mulți ani, de la tribună și prin presă, și în acestea este descoperit adevăratul lui caracter. Aceste învățături nu pot fi negate sau ascunse. Chiar în forma lui prezentă, Spiritismul este mai departe acum de a merita toleranță decât altă dată, și e în realitate mai periculos, deoarece se prezintă ca o amăgire subtilă. De la început a denunțat pe Hristos și Biblia, acum declară că le acceptă pe amândouă. Dar Biblia este interpretată într-un mod care place inimii renăscute, în timp ce adevărurile ei solemne și vitale sunt făcute fără efect. Dragostea este înălțată ca atributul cel mai de seamă lui Dumnezeu, dar este mânjită de un sentimentalism ieftin, care face o distinție superficială între bine și rău. Dreptatea lui Dumnezeu, acuzațiile sale contra păcatului, cerințele legii sale sfinte, toate acestea sunt trecute cu vederea. Oamenii sunt învățați să privească decalogul ca pe o literă moartă. Fabule plăcute și amăgitoare, Pun stăpânire pe mințile oamenilor și îi conduc să lepe de Biblia ca temelia credinței lor. Hristos este combătut ca și mai înainte, dar satana a orbit atât de mult ochii oamenilor, încât amăgirea nu este sesizată. Niciodată nu lua parte la ședințe de spiritism. Spiritismul este un stadiu periculos al necredinței și noi nu trebuie să mergem la întrunirile spiritiste îndemnați de curiozitate. Făcând așa, ne plasăm singuri pe terenul satanei și nu putem să așteptăm ajutor de la Dumnezeu, afară de cazul că El ne cere să facem lucrarea, de a aduce vreun mesaj celor ce sunt neștiutori și înșelați, iar apoi imediat să părăsim adunarea. Dacă trebuie să mergi, niciodată să nu mergi singur. În discuțiile cu spiritiștii, tu nu ai de-a face doar cu un om și argumentele lui, ci cu satana și îngerii lui niciodată vreun om n-ar trebui să fie trimis singur ca să combată pe un spiritist. În cazul în care cauza lui Dumnezeu necesită în mod real confruntarea cu satana și oștirile lui, reprezentați de un mediu spiritist, dacă miza este suficientă pentru a necesita o astfel de discuție, atunci ar trebui să se adune mai mulți la oaltă. Și prin rugăciune și credință, oștile întunericului să poată fi gonite, iar vorbitorul să fie ocrotit de îngeri care excelează în putere. De fapt, agenții satanii sunt canalele curenților săi electrici. Agenții săi pretind că vindecă bolile. Ei atribuie puterea lor electricității, magnetismului sau așa numitelor remedii simpatice. De fapt, ei nu sunt decât canale pentru curenții electrice ai lui satana. Prin acest mijloc, el își întinde vraja asupra trupurilor,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 Convertiții efesene au arătat că lucrurile în care găsiseră cândva plăcere le priveau acum cu scârbă. În și prin vrăjitorie, ei jigniseră în mod deosebit pe Dumnezeu și își primejduiseră sufletele. Și acum ei și-au arătat indignarea pentru această practică. În felul acesta, ei au dat pe fața adevărata lor convertire. Aceste cărți de magie cuprindeau reguli și forme de comunicare cu spiritele rele. Ele cuprindeau rânduieli ale cultului satanei, îndrumări pentru a cere ajutorul său și pentru a obține informații din partea lui. Reținând aceste cărți, noi convertiți s-ar fi expuți ispitei, vânzându-le, ieri fi așezat ispita în calea altora. Ei renunțaseră la împărăția Întunericului și, spre a i puterea, nu s-au dat înapoi de la niciun sacrificiu. În felul acesta, adevărul a triunfat asupra prejudecăților oamenilor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 își terminase alergarea, scenele acestea au rămas vii în amintirea oamenilor și au fost mijloacele de a câștiga convertiți pentru Evanghelie. Fii atent la formele moderne de spiritism. Spiritul de idolatrie este răspândit în lumea de azi, cu toate că sub influența științei și a educației a căpătat forme mai rafinate și mai atrăgătoare decât în zilele în care Ahazia al căuta căutat pe zeul Ecronului. Fiecare zi adaugă dovezi dureroase ale pierderii credinței în cuvântul sigur al prorociei și în locul ei, superstiția și vrăjitoria satanică pun stăpânire pe mințile multora. Astăzi, misterile închinării păgâne sunt înlocuite de asociații și ședințe secrete, taine și minuni ale mediilor spiritiste. Prezicerile acestor medii sunt primite cu ușurință, de mii care refuză să primească lumina din cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Său. Cei ce cred în spiritism pot vorbi cu dispreț despre vrăjitorii din vechime, dar amăgitorul cel mare râde triumfător când ei se supun și reticlurilor lui prezentate într-o formă diferită. Sunt mulți care se dau înapoi cu groază de la gândul consultării mediilor spiritiste, dar care sunt atrași de forme mai plăcute ale spiritismului. Alții sunt duși în rătăcire de învățăturile științei creștine și de misticismul filozofiei și a altor religii orientale. Apostolii celor mai multe forme de spiritin spre că au puterea de a vindeca. Ei atribuie această putere electricității, magnetismului, așa numitelor remedii simpatice sau forțelor latente din lăuntrul minții omului. Și nu sunt puține aceia care, chiar și în acest veac creștin, merg la asemenea vindecători, în loc să se încreadă în puterea viului Dumnezeu și în priceperea medicilor bine pregătiți. Mama care veghează la patul de boală al copilului exclamă, nu pot face mai mult, nu este niciun medic care să aibă puterea să învindece copilul. Cineva îi spune despre vindecările miraculoase săvârșite de un vrăjitor sau vindecător prin magnetism și că îi încredințează pe micuțul ei așezându-l de-a dreptul în mâna lui satana ca și când el ar fi de partea ei. În multe cazuri, viața viitoare a copilului este controlată de o putere satanică de care pare cu neputință să scape. Dumnezeu avea motive să fie mâniat din cauza nelegiuirii lui Ahazia. Ce nu făcuse el ca să câștige inima poporului Israel și să inspire încredere în el? Timp de zeacuri dăduse poporului său dovezi nemai întâlnite de bunătate și dragoste. De la început el dovedise că își găsea plăcere în fiii oamenilor. Proverbele 8 cu 31 El fusese un ajutor totdeauna prezent pentru aceia care îl căutaseră cu sinceritate. Cu toate acestea, acum, împăratul lui Israel, întorcând spatele lui Dumnezeu ca să ceară ajutor celui mai apric vrăjmaș al poporului lui, făcea cunoscut păgânilor că avea mai multă încredere în idolii lor decât în Dumnezeul cerului. În același fel, îl dezonorează oamenii atunci când părăsesc izvorul puterei și înțelepciunii lor ca să ceară ajutor sau sfat de la puterile Întunericului. Dacă mânia lui Dumnezeu s-a aprins din cauza faptei lui Ahazia, atunci cum privește el pe aceia care, având mai multă lumină, aleg să urmeze o cale asemănătoare? Aceia care se predau vrăjitoriei lui Satana s-ar putea lăuda cu marile câștiguri obținute, dar dovedește aceasta că drumul lor este înțelept sau sigur? Ce folos ar fi dacă viața este prelungită? La ce ajută obținerea unui câștig vremelnic? Merită în cele din urmă să disprețuiești voia lui Dumnezeu? Toate aceste câștiguri aparente se vor dovedi până la urmă o pierdere irecuperabilă. Nu putem da la o parte o singură barieră pe care Dumnezeu o înalță pentru a-și apăra poporul de puterea lui satana fără să rămânem nepedepsiți. Hipnoza. O minte stăpână alteia Cu toate acestea, există o formă de vindecare a minții care este una dintre cele mai eficace mijloace ale diavolului. Prin această așa numită știință, o minte este adusă sub controlul alteia, astfel că individualitatea bolnavului este contopită cu aceea a minții mai puternice, acea persoană împlinește voința alteia. Astfel se pretinde că sensul gândurilor poate fi schimbat, că pot fi împărtășite impulsuri dătătoare de viață și pacienții pot fi făcuți în stare să reziste și să biruiască boala. Această metodă de vindecare a fost folosită de persoane care nu cunosc adevărata ei natură și rezultatele ei, care au crezut că este o metodă în beneficiul bolnavului. Dar așa numita știință este bazată pe principii false. Ea este străină de natura și Spiritul lui Hristos. Ea nu conduce la el, cel care este viața și salvarea. Acela care atrage sufletele la el însuși, le conduce departe de adevărata sursa a puterii. Nu este intenția lui Dumnezeu ca vreo ființă umană să cedeze mintea și voința ei sub controlul alteia, devenind un instrument pasiv în mâinile sale. Nimeni nu trebuie să-și contopească individualitatea sa cu a altuia. El nu trebuie să privească la vreo ființă umană ca sursă de vindecare. Trebuie să depindă de Dumnezeu. În demnitatea dăruită de Dumnezeu omenirii, el trebuie să fie supus doar lui Dumnezeu însuși, nu vreunei alte inteligențe umane. Dumnezeu dorește să aducă oamenii într-o relație directă cu el. În toate procedeile sale cu ființele umane, el recunoaște principiul responsabilității personale. El caută să încurajeze un simț al dependenței personale și să imprime nevoia de călăuzire personală. El dorește să aducă umanul în asociere cu divinul, ca oamenii să poată fi transformați după chipul divin. Satana lucrează să împiedice această țintă. El caută să încurajeze dependența față de oameni. Când mințile sunt îndepărtate de Dumnezeu, ispititorul poate să-i aducă sub stăpânirea sa. El poate controla umanitatea. Teoria stăpânirii unei minți asupra alteia își are o origine în satan, cu scopul de a se introduce pe el însuși ca stăpân și să pună filozofia omenească acolo unde ar trebui să fie filozofia divină. Dintre toate rătăcirile care sunt acceptate printre oamenii ce se pretindă a fi creștini, niciuna nu este mai periculoasă. Niciuna nu se pară cu mai mare eficiență pe om de Dumnezeu decât aceasta. Deși ea poate să pară nevinovată, exercitata asupra pacienților va conduce la distrugerea, nu la însănătoșirea lor. Ea deschide ușa prin care satan va intra ca să ia în stăpânire atât mintea care se oferă pentru a fi controlată, cât și mintea care o controlează. Puterea dată astfel bărbaților și femeilor rău intenționați este înspăimântătoare. Ce ocazie favorabilă li se oferă celor ce trăiesc prin a înșela pe cei neputincioși sau nesăbuiți? Cât de mulți prin stăpânirea minților slabe și bolnave vor găsi o metodă de satisfacere a poftelor senzuale sau a lăcomiei după câștig? Există ceva mai bun care să ne atragă decât stăpânirea omenire de către omenire. Medicul ar trebui să-i educe pe oameni să privească de la uman la divin. În loc să învețe pe bolnav să depindă de ființele umane pentru vindecarea sufletului și trupului, el ar trebui să îndrepte către cel ce poate salva pe toți cei ce vin la el. Acela care a făcut mintea omenească, cunoaște care sunt nevoile. Dumnezeu este singurul care poate vindeca. Cei căror minți și trupuri sunt bolnave, trebuie să privească la Iisus Vindecătorul. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Ioan 14, 19. Aceasta este viața pe care noi trebuie să o prezentăm bolnavilor, spunându-le că dacă au credință în Hristos, ca vindecător, dacă cooperează cu El, ascultând legile sănătății și se străduie să atingă sfințenia în temere de El, le va acorda viața sa. Când noi îl prezentăm pe Hristos în acest mod, facem cunoscută o putere, o forță care este de mare valoare pentru că ea vine de sus. Aceasta este adevărata știința vindecării trupului și sufletului. Spiritismul este mult mai periculos decât plăgile Egiptului. Există o astfel de literatură, mult mai mordare decât lepra, mult mai fatală decât plăgele Egiptului, împotriva cărora casele noastre de editură trebuie să se ferească neîncetat, să se păzească ca să nu admită în instituțiile noastre subiecte ce prezintă chiar științele lui Satana. Să nu îngăduie lucrări ce prezintă teoriile care distrug sufletul, Teorii ale himnotismului, spiritismului, romanismului sau să-și găsească un loc în casele noastre de editură, alte taine ale nelegiuirii. Nu oricine că este drept. Prezicătorii păgâni și au corespondentul lor în mediumurile spiritiste, clarvăzătorii și ghicitorii de azi. Vocile misterioase care au vorbit la ecron și Endor. Înșală încă pe fiii oamenilor prin cuvintele lor mincinoase. Prințul Întunericului apare însă sub o mască nouă. Misterele închinării păgâne sunt înlocuite cu asociații și ședințe spiritiste secrete, cu obscuritățile și minunile vrăjitorilor timpului nostru. Prezicerile lor sunt primite cu interes de către miile ce refuză să accepte lumina din cuvântul lui Dumnezeu sau de la Spiritul Sfânt. În timp ce ei vorbesc cu dispreț despre vrăjitorii din vechime, marele amăgitor râde triunfător când ei iau parte la vrăjitorile lui, prezentate într-o formă diferită. Agenții lui pretind că vindecă bolile. Ei atribuie puterea lor electricității, magnetismului sau așa numitelor remedii simpatice. De fapt, ei sunt doar canale pentru curențe electricei satanei. Prin aceste metode, ele își întinde vraja peste trupurile și sufletele oamenilor. Din când în când eu am primit scrisori, atât de la pastori cât și de la membrii laici ai bisericii, care mă întrebau dacă cred că este o greșeală să consulte medici spiritiști sau clarvăzători. Din lipsă de timp, eu nu am răspuns acestor scrisori. Dar chiar acum subiectul este din nou adus în atenția mea. Atât de numeroși devin acești agenții satanei, și este atât de obișnuită practica de a cere sfatul lor, încât pare absolut necesar a spune cuvtizare. Dumnezeu este posibilitatea de a cunoaște legile sănătății. El ne-a dat datoria de a păstra puterile fizice în cele mai bune condiții posibile, pentru a-i putea aduce un serviciu acceptabil. Cei care refuză să-și îmbogățească lumina și cunoștința, care le-a fost pusă cu atâta milă la îndemână, resping unul dintre mijloacele pe care Dumnezeu le-a încredințat pentru dezvoltarea atât a vieții spirituale cât și fizice. Ei se așează singuri în locul în care vor fi expuși a măgirilor lui Satana.